Та усе чисто от бубонів і дожидає, що пані йому откаже. Сам тільки очима луп-луп, а пані йому раз по раз. «Добре, добре, усе добре, тільки ти гляди в мене, не розледащі між моїми вовкодухами». «Ніколи того не всмію, ваше високоблагородіє, вклониться їй низько, вправо, вліво, ногами човх, та із хати, та на лаву, і знов свище». «Бо дай вас, – кажу йому якось, – коли вже ви перестанете того свисту? Тут горе, тут напасть, мук живі, а ви? Не горюй, не горюй, дівко, на те вона служба називається. Он, бач, скільки в мене зубів зосталось, на службі втеряв. Був у нас капітан, ух, та тільки ухнув». «А ти, що думала, як у світі жити, як служити, як вислужитись, тебе б'ють, тебе рвуть, морочать тебе, порочать, а ти стій, не моргни і крий Боже!» Зговоривши теє, знов свистіти, а Прокіп серце аж люлько об землю гепнув. «Воли в ярмі, та й ті ревуть, а то, щоб душа християнська всяку догану, всяку кривду терпіла і не озвалась!» Гримнув на мускаля, аж той свистати перестав. Дивиться на його, як козел на нові ворота. «Не така в мене вдача», – каже Прокіп. «Я так, або вирятуйся, або пропади. А в мене така знов удача, утечи» зариготав Назар. «Мандрівочка, рідна тіточка!» «Піймають!» – скрикнув москаль, схопившись. «Піймають!» – пропав. Що там у кого було на серці, а всі засміялись. «Не кожний копітан швидкий удасться», – каже Назар. «Інший побіжить, та й спіткнеться. А ти ось що лучше скажи, куди втікати? От яку і втік, таку і здибав. І дранки та вберешся в переперанку. Та все, пани, та все, дуки!» Заспівав, як у дзвін ударив. У рік стара пані вмерла. Не хотілось дуже їй умирати. Усе молитви, святи письмо читала, по церквах молебні правила, свічки перед богами невгасими палали. Якось дівчинка не допильнувала та погасла свічечка. Веліла дівчинку то висікти. «Ти, грішниця, і моєму спасінню шкодиш». Наша пані журилась і плакала за старою дуже. «Вже тепереньки сама я в світі зосталась. Обдеруть мене тепереньки, як тую липку. Моє око всього не догледить, а на тебе, – каже панові, – яка мені надія. Ти мені не придбаєш, хіба рознесеш і те, що маємо. Ти й не думаєш, що хутко вже нам Бог дитину дасть. Для дитини, коли не для мене, схаминись, мій друже. Хазяйнуй, доглядай усього, а найперва річ – не псуй мені людей». Що се ти, любко, бог з тобою? Оте я знову сим турбуєшся, та я все зроблю, що хочеш, усе. Такеньке, було, вмовляє її. Одного разу хотів він її розважити та й каже Годі тобі, голубко, клопотатись, ось послухай лишень, що я тобі скажу, я вже кума пригласив. «Кого ж ти просив?» – перехопила його пані. «Свого товариша? Такий славний чоловік? Добрий!» «Боже мій, я одразу догадалась, запросив якесь убожество. Та я не хочу цього й чути, не буде цього, не буде!» А сама уплач ревний. «Серденько, не плач, благає пан, серденько занедужаєш. Не буде того кума, я його перепрошу, та й кінець. Скажи тільки мені, кого ти хочеш, того й завітаю». «Полковника треба прохати, от кого?» Полковника той полковника, завтра й поїду до його. Ну і збач мені, Любонько, що я тебе засмутив. Ото то й єсть, що ти мене зовсім не жалуєш, усе мене журиш. Голубко моя, промовив пан стиха, пожалуй ти мене, ти знай, сердишся, кричиш, сваришся, а я сподівався, та як заридає, пані до його, се ти, чого? За руки його хоче брати, а він затулився, бо мата ридає, ридає. Ледве вже його розговорила, і цілувала вже, і обнімала насилу, стишився. «Та скажи ж мені, чогося ти заплакав? Ну скажи!» – просить його. «І сам не знає я Любо», – отказує пан, ніби всміхаючись. «Так, чогось, не здужує трохи. Ти обсьому не думай, а насмійсь мені, що я наче маленький розплакався, а сам зітхнув. «Ти, може, думаєш, що я вже тебе не люблю?» – говорить пані. «Ні, любиш. Люблю, та ще й як. А в купці не можна раз у раз сидіти, треба господарювати моє серце». Та й поцілувала його. Уранці поїхав пан, і полковника завітав у куми. Народився син у панії. Що тих гостей наїхало на хрестини? Обід справили бучний. Кум-полковник вкотив одвір сивими кіньми, побрязкуючи, подзвякуючи бубонцями. Самогрядний, кругловидий, червоний, усе вуса закручує правицею, а лівою шаблю придержує та плечима все напинається вгору.